Du lyssnar på Tolkning pågår med mig, Martin Valen, präst i Loma församling. Och idag så har jag fått förmånen att podda med en kollega. Ja. <laughs> Simon heter jag, är diakoniassistent i Loma församling, Läser profilåret på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och visste diakoni i september. Det är vi glada för Absolut. ser se emot. Tack så mycket. Uh -huh. Och idag så ska vi podda då för Krist i himmelsfärd. Mycket spännande texter idag och tema. Och idag så tänkte vi att vi ska läsa Apostlagärningarna då, alltså början av Apostlagärningarna. Och Simon, du ville läsa. Absolut. Apostlagärningarna, första kapitlet. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde... Och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvald till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder faden i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juteen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Tack så mycket. Eh, ja, men vad, vad fastnade du för då i, de här, i den här texten? Eller i dagens texter? Eh, det första jag fastnar för är att Jesus talar om för lärjungarna och inte vara otåliga egentligen. Eh, när, ska du, när ska du upprätta... Israel och han svarar det är inte er sak att veta mm. det tycker jag är att visa på tålamod mm. det tycker jag är intressant de klart har ju levt med Jesus i, i flera år och har sett allt det här underbara och tänker bara han har lovat oss ett nytt kungarik och ett nytt Jerusalem och, och när kommer det för dem kanske det handlar om dagar och veckor. Mm. Det är rätt spännande mm. att vi sitter 2000 år senare och pratar om den texten. Mm. Mm. Ja, verkligen. Eh, och det här är ju liksom, eh, vi, vi valde ju Apostlegärningen för den säger lite mer kanske. Absolut. Än Marcus Söhn-Eletos, mm. om är den andra texten här. Eh, och den här himmelsfären då tycker jag är intressant för att den här Markus evangeliet då, som ni får läsa själva faktiskt. den är så kort så det, det fixar ni. Eh, att det är liksom avslutningen på Markus evangeliet Och då mm. funderar jag lite på hur, hur avslutas då de andra evangelierna. Och det, den här himmelsfärden är... Alltså, jag skulle säga att evangelierna slutar ganska kryptiska. Alltså, okay. Det är lite att Jesus åker upp till himlen då, på något sätt. Eh, och sen är det lite... Jaha, men nu då? Alltså Precis. jag får den här känslan av en tomhet någonstans över att Jaha, okej, okay, nu har Jesus varit här, den uppstånden Jesus har varit ett tag med oss Och nu är Jesus borta och så bara, jaha, vad ska vi göra nu? Eh, hur, ska vi, hur ska vi göra? Det var börjar vi? <laughs> liksom eh... Och, men dags ändå att jobba liksom. dags att skapa kyrka och sprida det här budskapet har vi suttit färdigt alltså, hela den. jag tänker precis det du säger nu alltså, vad ska vi göra nu Alltså, den här sista passen i apostlagärningarna när det kommer två, vita, två män i vita kläder och säger varför står ni här och tittar mot himlen? det tycker jag ändå är en sorts befallning att gå ut Jesus har precis sagt, ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Mm. Och sen står de och tittar upp i himlen och så kommer de bara, dags börjar jag jobba. Det är ju en sorts missionsbefallning. Kom igen nu. Och det är nästan lite humor där. Ja, det är nästan lite humor där. Men precis som du säger, vad ska vi göra nu? Vi måste börja jobba. Det är det som episten också säger oss. Vi måste sätta igång nu. Mm. Och det som är lite intressant i det tycker jag eh, om man läser vidare i eh, apostlegärningarna så är det just det. Att de, eh, ja, men de, de, de sitter där och samlas eh, och, eh, och liksom ber och planerar för framtiden att, amen, bara, så, att, så att de är ganska ska man säga, handlingskraftiga och redan där börjar liksom forma sig. Det står typ att lärjungarna samlas då med Jesu mor och några kvinnor och ber tillsammans och planerar för framtiden. Ja. Mm. Och sen att de tar in Mattias då som apostel då istället för Judas ja, som finns en tom plats. Och sen har de då som sagt fått informationen här kan man säga om att de ska döpa med helig ande om några dagar tycker jag också är intressant. Och då ska de inte döpa med vatten som Johannes döparen utan helig ande. Och då, är det ju, då blir det ju pingsdagen sen som kommer så att säga Det förstår jag, men jag tycker det är lite kryptiskt För vi döper ju med vatten ja. fortfarande. <laughs> eh, och i dopet så ja, Anden är väl överallt och runt omkring oss Men jag menar, den är ju, det är ju fokus mm. eh, Så att, ja det är också kryptiskt för mig. Mm. Nu får jag upp de här bilderna av pandemidopet som man kastar hinkar <laughs> med vattenpistol. Helig det, där känns det mer heligande flyg igenom. Nej, jag vet inte. Men... <laughs> Nå, jag, tror, jag tror att vi ska gå nedan stigen tillsammans. Eh, nej, men jag tänker också det. Det här är viktigt, tänker jag, att de är handlingskraftiga- och att de söker... De söker ju sin kraft i bönen som det står i förlängningen på uppslöjningen. Men jag tänker att... Hade de satt sig ner och väntat... Hade vi haft någon kyrka? Mm. Det är frågan. Jag, jag tycker om att det finns ett driv i det. Mm. Och att det är någonting som vi måste fortsätta påminna oss om. Mm. Eh, och det tycker jag vi har gjort i pandemitiderna. Vi har hittat på... Vi har hittat på nya saker att göra mm. för att vi måste fortsätta vara kyrka oavsett vad världen slänger på oss så måste vi fortsätta vara kyrka och det hoppas jag att, man, att, det ses, att vi ser det som en utmaning, mm. att vi ser det som en, en nåd att få jobba som kyrka och då få testa nya saker. Jag tycker det är lite fint att det ändå har funnits tid för det här, liksom, alltså i början och sörjandet och frågorna, förvirringen och, och det. Och sen så kommer Jesus tillbaka, oj, hur, hur blir det nu? Och, och sen att han ändå har fått med liksom ett tag och ja. Som, ja, men, liksom, på något sätt gå bredvid den här medvandraren. Och sen, äh, nu är det dags. Eh, och då att de känner själva att de får mandatet och de tar ansvar och mandatet ja. att liksom börja agera och vara handlingskraftig. Ja, men är väldigt fin så kedja att vara människa, tänker jag. Och också då som du säger, pandemitider, att det, det finns en tid för allt som sker under ja. tiden, så som står att vi också får vara frustrerade, ledsna, kanske arg. Alltså, hur ska vi göra... Och sen att man också faktiskt gör saker. Ja, man måste ju ändå liksom ta två steg bak och reflektera över vad är det jag ser. Hela tiden göra en omvärldsanalys. Och det tänker jag, den tiden tar de sig i apostelavgärningarna och den tiden måste vi också för mycket kanske ha ställts på ända för oss. Och då måste vi ta oss tiden att reflektera. Och, och, och be över vad vi, vad vi gör som kyrka. Mm. Um. Verkligen. Ehm... Um. Ja, men jag undrar lite... Just den här att den här tomhetskänslan jag har och nu då, som jag, som jag sa mm. förut. Hur, hur hade du känt, tror du, <laughs> Tack! Hur hade du känt, tror du, Simon? Liksom, kan du känna igen dig i sådana händelser här händelser? Liksom? Tomhetskänslan infinner sig... Det första jag tänker på är ju... När man har liksom klarat av något stort. Och jag menar... Att gå med Jesus i 40 dagar är ju det största Jag kan tänka mig liksom. Men eh, tänkte när vi... Eller vi... Eh, vi är inte lika gamla. Så jag säger svenska kyrkans unga på 90-talet Martin. <laughs> <laughs> Men vet, vi hade precis klarat av ett jätteläger. Eh, och, och det uppstår en tomhet. Trots att man har genomfört någonting till 100 procent. Och gett glädje till andra människor. Och så plötsligt är det tomt. Och man har packat ihop och man är på väg hem. Och tröttheten kommer. och eh, <clears throat> Jag tänker att det är det... Men då är det bara pudder igen. Alltså man, man får backa, man får hämta kraft och sen får man titta, vad gör vi nu? Det, det, det gjorde vi då också. Det är en liten skala men eh, det är något mänskligt i att hitta nästa utmaning eller nästa grej att göra. Mm. Kul att jag tänkte faktiskt på exakt samma <laughs> det så? Right. Den här lägerångesten, tomheten som liksom infinner sig att... Ja men ensamheten och bara, vad, gör vi? vad ska man göra nu och, och liksom. men vi har Det är lite jobbig känsla i magen så. Ja. Eh, att no alltså att, ja, När något tar slut helt enkelt Försvinner från en eh, Och jag tänker att eh, alltså, Ingen vill ju bli övergiven Och det, det, det tycker jag också ser lite I de här bibeltexterna kring eh, Uppståndelsen och det som händer efter Och himmelsfärden och sådär men är de är ju tillsammans här Och det är ganska fint Jag, jag tror... tänker att, att de är tillsammans Är det som är nyckeln ja, Jag tror att Vi som kristna inte kan Göra det själva Så jag tror att det, Tillsammanskapet är, är nyckeln i det Att man tillsammans Tar fram något Eller testar åtta idéer Och den nionde hamnar i apostelgärningarna alltså, Förstår du vad jag menar en tillit till varandra en tillit på att det vi gör rätt då kan man komma vidare även om man har varit med om, om det här Sen är det också så att under Kristi himmelsfärg- så har vi en, en, en tradition av att ha en Ja Jajamän. Och jag eh, läste på lite om det här. Det är väl, säkert, det är väl vanligt folkvete att man vet vad det är. Men <laughs> för de som inte vet så, <laughs> ja, så är det då en fågelskådartur- och picknick då vid den tid på våren och morgonen- då göken börjar gala i Sverige. Vilket ju vi brukar vara kring slutet på april, eh, maj. Så absolut. Där. Eh, och göken då... Låter ju då, hur låter den, vet du det? <laughs> <laughs> Ja, det vet jag. Kokon, <laughs> kokon, ja, eller Men ehm, Och då har det varit en ganska lång svensk tradition- att man har en fridiskutjänst här, kanske tidigt på morgonen. Ja. Ehm, och då tänkte jag så här- det kan ju tyckas vara ganska långt ifrån kristig himmelsfär. Eller hur? Den fusion där av liksom svensk folktradition ja, det är fantastiskt. Och, och religion. Ja. Jag tycker det är spännande när det blir såna där- liksom sammansmältningar av olika saker- men det var bara så som jag sa: Det är en fantastisk hemma. tanke, Martin. Jag tänker: Ja, det är en jättekonstig koppling. Ja. Eh, men det är, liksom, det är lite mysigt att gå upp tidigt och, och liksom göra den här. Och så gör man en grej av det tillsammans. Ja, och så. Ja. Och så, med... så har det liksom i naturen och fåglar ja. att göra, men det har också med liksom, eh, ja, Christer att göra på något sätt. Jag får inte ihop den <laughs> kopplingen, men däremot så får jag tillbaka alla barndomsminnen. Eh, nu är ju min mor präst Uh, och gökotar uh, för mig Det var liksom fem på morgonen Det var det säkert inte För jag minns det kanske var senare Men det var tidigt Och vi, det var ut på en ö du vet, Vi hade gubbar som körde motorbåt Med alla, alla församlingsbord ut på en ö Och det släpade salmböcker och mat och, ja, Det var en fantastisk, uh, fantastisk minne att ha var det det då? Alltså, är det ja, men jag var ju med, ja, men man var ute. Alltså, det tror jag. Det var inga problem att vara liten och gå upp och hänga med. För det var lite äventyr att få åka båt. Eh, som du säger, naturen håller på att spricka. Det börjar bli grönt. Det här är Värmland på 80-talet. Eh, så att det är tallar och björkar. och Vatten som ligger som aluminium när det är en stilla dag. Det är... Fantastiskt att få sitta i det och fira en frilivsgudtjänst. Och det är något är ju ofta alltså andra upplevelser ju, det, ju, det har kommit ut en ganska ny bok David Turfjell, Granskogsfolk att liksom det här med att naturen är väldigt viktig för kanske egentligen svenskars religiositet på ett sätt fast vi inte kanske har orden för eller eller kopplar samman det med att det handlar om eh, liksom tro kan ja. man så på men det är ofta väldigt häftiga upplevelser, ju. Ja, det är ju inte så, det är inte så svårt att häpna över naturens under. Så att jag håller absolut med dig och jag tror det är viktigt. Mm. Det märker vi också i kyrkan med pilgrimsrörelsen, som har vuxit till ett starkt de senaste, ja, jag vill säga tio år, men då är det säkert 20. Ja, säkert. <laughs> så att visst, visst gör vi kopplingen där. Mm. Är det något som skavar då kring. Slitter texten texterna vi läst. Det har vi har pratat om. Um... Nej. Det var väl det här med att uh, Johannes döpte med vatten och ni ska, vi, mm. ni ska bli döpta med heliga ande. Det, men det är skaver vet jag inte om det gör. Nej. Men det var det jag tänkte. Vad, menar, vad mm. menas med det? Mm. Uh, att det är en skillnad mellan Johannes döpte med vatten men ni ska döpa med heliga ande. Mm. Ja. Mm. För någonting säger mig Att vatten Pågjutningen på människan När vi döper dem har alltid varit med Det är inget som Ja det började ju där med Johannes Och, och sen har det ju fortsatt ja. Då är det ju på något sätt som att Johannes, alltså att Johannes dop var inte giltigt På något sätt Är det ju det som texten säger Fast Johannes döpte Jesus Exakt Så Exakt. hur får vi ihop det då för det är ju spännande, för det står ju här. Det är ju som ett rån eh, här på något sätt. Fast det är ju Jesus som, eh, som säger då också. Ja, precis. Jesus döpte i vatten, men ni ska döpa med helig ande. Om bara några dagar. Mm. Så det är ju intressant för att jag menar, Jesus tyckte nog Johannes var väldigt giltig och legitim i det han gjorde. Ja, och framförallt är det ju han som legitimerar Johannes genom att säga nej, du ska döpa mig. precis så Johannes erbjuder sig att bli döpt av Jesus. ja, ehm, ja det... Så då är frågan då har det ju hänt någonting här. undan om det har med uppståndelsen att göra då eller att Jesus liksom har då kommit tillbaka till Guds höga sida som det ofta står. Ja. att att helig ande nu för det här vi kan ju gissa då att den här är skriven vet om att pingstdagen kommer. Ja, förklart. Eh, för att om bara några dagar så då författaren vet ju att pingstdagen kommer här. men att den händelsen som var där och då Så man tänker att det är ju på något sätt Guds att anden blev kvar på jorden ja. när Jesus försvann. Ja, ja, ja. Men frågan är ju ändå Do, dopet som skände som Johannes, alltså att ändå... Ja, men då tänker jag att man tar Johannes dop för att det är en väldigt tydlig symbol mm. och att den här texten fortfarande står i det mm. som du säger. Allt vi gör är ju riter och symboler, tänker jag. Och varför jag kan inte... Nu har jag inte funderat på det heller, men jag kan inte tänka mig någon enklare symbol än Johannes dop med vatten. Mm. När vi när vi ger folk dopet. Mm. Eh. Och man kan väl ändå säga eh, nu, nu ska jag ta honom lite försvar också för, för <laughs> det här dopet, eller ja Jesus och den rörelsen där. Ja. Alltså de, de praktiserade ju dopet. Ja. Och det hängde ju kvar. Och ja. det hänger kvar även här. Och det hänger kvar idag också. Så att jag menar det är ju ändå en, en ritual som du säger viktig ja. för oss människor. Och någon eh, kanske en väldigt eh, vad ska man säga eh, symbolrik och eh, eh, ja en ritual som är tydlig för oss. Alltså vatten. Ja, det tänker jag också. Ja. Precis, att det är därför vi har den. Mm. För att den är så tydlig. Mm. Och jag menar... Och vi, vi gör ju båda dopen om man nu ska uttrycka sig så. För vi använder vattnet och vi pratar om heliga andra mm. Mm. I, i, den, i samma rörelse. Liksom. Just det, det är en gardering här. Ja. På, <laughs> ja, på gränsen. <laughs> kan vara en gardering, ja. Ja, roligt. Ehm... Uh när jag läste den första gången så tänkte jag också att det här är ju missionsbefallningen i en annan text för vi pratar om att gå ut i hela världen genom att man ska vara ute i Jerusalem, Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns vilket är norra Tyskland för de här människorna eftersom det var romarriket men dock mm, och sen pratar vi om andens kraft gör vi väl ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig. Och ni ska gå ut i hela världen. Så att det, var, det var en annan tanke jag fick när jag läste den här delen. Mm. En, en längre missionsbefallning. Mm. Och sen då. Kom igen. Varför står ni här och tittar upp i himlen? Det. Men det där med missionsbefallning är sant för det är ju också som jag inledde med, det är ju då, Matheos evangeliet slutar ju med missionsbefallning, mm. det är det sista, sista i det evangeliet ja. är. Eh, och, eh, och i Lukas då så står det att han välsignar dem, de går bort till staden Betania, lyfter sina händer mot himlen och välsignar dem, alltså lärjungarna dem. Och medan han vill signa dem, lämnar han dem och före sig upp mot himlen. Eh, Johannes avslutning eh, är lite annorlunda, men Johannes skiljer sig också lite från de andra. Eh, Den uppstår i Jesus möter Petrus. Och sen okay. och avslutningen är också, Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skiljas för sig, tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som ah, måste skrivas. Ah, Punkt. Ah, Det är slutet. Eh, och just det, det ska vi även säga här att eh, man tror då, att, eller det finns ganska goda skäl att mm. anta att den som har skrivit aposteln är, är samma som skrivit Lukas Evangeliet. All right. Så att det är samma person mm. eh, Och Lukas då man tror att det är en läkare som, alltså, till, till yrket för att han har ganska bra koll på så här, kroppen och sånt i, mm. ofta. Eh, men det är så eh, kuriosa. Ja, alltså Johannes avslutningen låter ju som någon som får panik mot en deadline. Liksom. Ja, det. Så det jobbar jag nu. Kan du relatera? Ja, jag sitter och skriver, min, jag sitter och skriver en rapport nu som ska vara inne i kväll 23:59 senast. Vi har haft fyra veckor på så här sitter jag sista dagen. Det är samma som Johannes. Evangeliet. Ja, och hade jag velat så hade jag. Ja, men man måste ha igenkänning Ja, så är det. Eh, ja men och vad kan då vi har varit inne lite på det men vad kan berättelsen säga om vår tid och vad kan det säga för oss idag då liksom? vad kan vi ta med oss att vi ska lita på att det vi gör är rätt för den här texten är 2000 år gammal eh, vi ska lita på eh, det jag precis sa att vi har kraften från den heliga anden och att vi ska fortsätta vittna mm. Och vittna är intressant För det var ju några veckor sedan Vi hade påskens vittnen nu, som tema Nu får man inte predika över teman Det har jag lärt mig på utbildningsinstitutet Martin Du har också haft ja. lärare som har sagt så ja. Ja. Och då tänker jag att vittna gör vi ju Genom att försöka sprida evangeliet på olika sätt Och då Du är präst, jag ska bli diakon Vi har våra metoder så att säga och jag tycker det är viktigt eh, att man i det man gör som människa... Inte som präst eller som diagon. Det man gör som människa har det förtecknet att vi vittnar. Och det vittnar jag, jag genom att eh, vara omtänksam mot mina medmänniskor. Att hela tiden tänka... Hur kan jag göra det här enklare för Martin idag? Jo, jag kan läsa på texterna ordentligt. Jag kan anteckna... Förstår du vad jag menar va? Det finns en omsorg mot varandra i, i arbetslaget här. Vi har en omsorg att sprida i vår församling och i förlängningen i den världsfila kyrkan. Eh, det är vår vittnesbörd mm. att med, med exempel, exempel heter bara på engelska, att med... Ja men alltså jag, jag, jag har... att Med handling sprida evangeliet För mig är det viktigt som diakon Att i handling sprida evangeliet Alltså med, med evangeliet som Vad, vad var det? min handledare sa Ena foten i evangeliet och den andra i löfterna mm. Det är så kyrkan måste jobba Och det är så jag vill bidra det var en fin bild. Vad sa du nu? Vi säger det igen. Ena foten i evangeliet. Och den andra i vigningslöften. Mm. Mm. Fint. Bara för att förtydliga här ja. äh, kring att man inte ska ta temat. Det handlar alltså om i, i predikan, homolitiken. Att man, när man skriver eller när man liksom grottar ner sig så här så, så har ju salmboken egna teman då på alla dagar. Och då har vi lärt oss utbildningen här: att man ska försöka att tänka bortom den. Att man har sin egen rubrik på sin predikan eller sin tanke. Ja. Eh, för att förtydliga så att vi inte får någon, någon kritikestorm. <laughs> vi får få eh. på oss. Och sen då också det som du sa nu. Ja, men jag tänker också att, liksom, att, man, att vi kan hämta kraft också i. Alltså, jag känner mig mindre ensam när jag läser de här texten. Ja. Jag känner att wow. Alltså, ibland när man känner att oh, vad det är trång, grott, eller vad sekt det är att jobba i kyrkan, att det händer ingenting eller att uh, liksom, ja, men de har gjort samma sak, de har ju kämpat med samma liksom Exakt. svårigheter, utmaningar eh, ovisshet, frågor eh, osäkerhet, otillräcklighet ja, eh. alltså allt det som händer i den här texten måste ju vara väldigt omvälvande och de redde ut det, det är en tröst om trygghet, precis mm. som du säger jag tycker också det om de redde ut det, då får jag vila i det. Mm. Eh, det är också en del av att vara kristen, det är att lita på evangelierna. Ju. Mm. Alltså, om vi inte bottnar i det och tar det på fullaste allvar, eh, då kan vi heller inte sprida evangeliet på ett trovärdigt sätt. Så jag håller med dig. Det är viktigt att, att sätta sig in i det evangeliet när vi pratar om apostlareningen i och för sig. Men. Eh, det är en oerhörd tröst mm. Ja och sen har vi då Jag tänker såklart Vi har pratat mycket om mission idag missionsbefallningen liksom. mm. döpt dem och i faderns och sånens och hela namn och lär dem hålla alla de bud jag gett och jag ska vara med er alla dagar till tiden Slut Hur enkelt som helst Hur enkelt som helst <laughs> <här> Och ja Det kan vi inte bli ett bättre avslut än så egentligen Nej det är De orden håller Mm Två år till, minst. Ja, ja. ja. Ska vi tacka för oss? Tack så mycket Martin för att jag fick vara med och tänka runt dessa texterna. Det Tack. var spännande. Tack för dina kloka tankar. Vi hoppas att du som lyssnar kanske har fått mer tankar, mer frågor. Ring någon, prata med varandra, kollegor eller någon kring de här sakerna och fördjupa er, det är ju så roligt med texter, tycker vi och ja. teologi och annat roligt ja, mm. Gud. ha en fin Kristi Hilmes och kanske en gökotta, vem vet absolut på återhörande